това беше първата лекция и идеята пак Александър Кръсников продължение По окултен път ние сме без тревога Вярата ни е сляпа доверчивост Тя е високо съзнателно доверие Човешката глупост е осъдена за вечни времена Който работи с търпение, създава условия за гибел на всички свои невидими врагове. На всяка мъка любовта отвръща с усмивка. На всяка скръп с радост. Всеки, който ни обича божествено и съкровенно е измамник. който има любовта и без приятели има най-добрия приятел. Преди да стане учител, човека дълго време е бил ученик на любовта. Човекът на чистотата е обречен единствено на Бог. Този, който дава за да получи благодарност от хората, той не получава Божията благословия. На Голгота Христос призова човека към съвършенство. По-добри от благодиянията на човека са скритите благодеяния. Бог знае много добре всичко, което правиш. Духовният човек се намира в самообладанието. Самообладанието контролира психиката. Самообладание значи спокойствие пред бъдещето, пред неизвестността. Ние честваме герои и победители, но истинският герой е друг. Той е умрял тихо мълком за Бога и не се смята за герой. Тези хора, които често се събират за празници, не ги чака нищо добро. И аз твърдя тази истина. Това зло в себе си може да се разпръсне с особено голяма любов и голяма работа. Блудна, блудна мисъл е тази когато не се стремиш към чистия дух. Блудната мисъл това е стрела на дух скитник и макар, че той е далече от плъта, земният магнетизъм го привлича. Той праща токове, и с това се връща още по-назад в развитието си. Но може да повлече и човека. Светът се... Светът се храни от гниещи астрални блата. Всяка порочна мисъл отнема част от болята на човека и те въвежда в тази стара и тъмна държава на умрели духове скитници. Божественият дух в Тебе има съвсем други трепети. Бъди свободен дух, който е предвидлив за своето бъдеще, маха изцяло лъжата от своя път. Кой е Сатана? Това са всички погрешни пътища. Тази грамадна светлина Христос е смутила астралния свят. По него време Христос е слизал в ада да покаже изхода от змийския кръг на астралния свят.